Vi kan inte vare sig samtala eller förhandla med en motpart som inte är utsedd enligt de regler som vi är bunna att iaktta Både på grund av det avtal vi har och på grund av gällande svensk arbetslagstiftning. Finna mötet att vi fortsätter strejka. Jag vet att det känns bittert, att... Återuppta arbete. Men jag tycker att vi ska kunna se sanningen i ditt öga.